Вразило і інше, кожне зображення надто зернисте, таке як фрагменти макроплану з фотографією. Осягнувши цю просту ідею, він вмить почав неординарно тлумачити. Наприклад, її улюбленого вершника на бойовому коні номер 281 від 6 року. 4-го 2002 року, о 14-25, він переконливо потрактував, як Кентравра, від чого дівчина поринула в задуму. Не чіпай, крикнула вона, коли він потягнувся до горішньої полички, осипається. Подумавши мить, він порадив. «Мда. «Додати було більше цукру», – порадив він. «Де ти був раніше?» – зітхнула вона. «Ще б туди намішати, га!» Сама полізла нагору, і обережненько, аби не сколихнути гравітацію, взяла улюбленого експоната. «Підводні птахи» – так називалася ця композиція, яку він перехрестив у риби, але вона мала аргументацію, посипалися деякі деталі, мовляв. Він стояв посередині колекції, зловивши себе на думці, що боїться не лише чхнути, а й просто дихнути. Через день він притракторив свого старого фотоапарату «Київ-19». Галя хутко переконала, Міняючи кольорові блюдечка, що знімати, треба одразу по чотири штуки. Дуже бавилося, міняючи щоразу під композиціями різнобарвні хусточки. «Ти знаєш...» – горнулася вона до плеча. Я навіть пробувала лаком для волосся фіксувати, але одразу побачила, що струмінь, аерозоль зсовує картинку. Дуже прислужилися дзеркала аби висвітити середину філіжанок. Деякі кавеві візерунки видавалися виразнішими, коли порцеляну брали на просвіт потужною лампою. Катя непомалу здивувалася, коли до абзацу було закочено кучмо воза з двома коробками від телевізора, за якими вона ледве добачила романа. «Ти що мені преш, писатіль?» Мало не зойкнула вона, бо радісне передчуття сколихнуло усю її огрядність. Угадай, з трьох разів, одхекався той. Хтось тут обіцяв, як я знайду чашки, то матиму вік безкоштовну каву. Да, був такий розговор, радісно починала замрівати Катя, і, щоб не верескнути переможно, вхопилася долонею за рота. Хлопець впав на сільця, озирнувшися на двері, де притискалася до фотоапарата Галя. — Ну тоді приймай тару. — Де? Де вони були? — найняла вірита, розбираючи дбайливо обгорнуті філіжанки. — Божечки, я й не думала, скільки їх багато! — попискувала вона до кожної. Вічний кредит, да, плаво, радів Роман. Черга перелякано споглядала, тому що кожен колись тут або в іншій кав'ярні так чи інак цупив філіжанку і отсовувався, лякався цього правдивого багатства, одвойованого у історії. Щастя таке, як... Більше нічого про щастя сказати Григрук не знав, бо скрізь там, де він мав його здобути, виходило щось таке пісненьке, а не всеохоплююче, як коли він закохався у вчительку біології. Аби тоді щось між нами було, дико мріяв він, то, може, ото і щастя. Були і інші нагоди, однак у фіналі Часто виходило надто протилежним. «Отак і життя мене», – вирішив рук «Бо лише його розпочинав. І боявся, що з таким стартом, який же буде тоді кінець. Хоча досить часто прокидався несподівано, легкий і окрилений. Отут його починало гристи, що стан цей виникав просто так. На погоду». І піднесення те хутенько розсотувалося. Залишки його розліталися остаточно, коли Григорук наважувався побалакати про цю проблему. Виходить, що це нікого і не печехнюпився він до наступного осейного ранку.